الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم أما بعد ليس فقط على لا يضاد نشيم الله سبحانه وتعالى صلاه عليه السلام الله سنيك الله منك محمد عليه الصلاه والسلام يغوصن بورص نغوزورته اساسي سيده كوي سيده بوتيسينه دوسونج دانا ايوا ناس sa vjerdostavnom zbirkom hadisa imama Buharije u poglavlju Edeba, govorili smo u posljednjem času o tome kako Islam gleda na čovjekov odnos prema komši. <tok> Nakon toga imam Buharija, rahmetullahi alihi, počne sa jednim, eh, hajde kažemo, izuzetno lijepim, interesantnim poglavljem, a to je kako i na koji način Islam gleda na, na pitanje sadaki. Pa ćemo vidjeti da islam prvenstveno postiče muslimane da budu da režljivi, da udjeljuju, ali vidjet da pitanje sadake u islamu je toliko široko do te mjeri da ne postoji insan koji ne može udjeljivati sadaku. Generalno gledajući velik gruji ljudi kada mu se kaže sadaka, kada se kaže udjeljivanje, prvo što padnijemo na, na, na um jeste ono da čovjek otvori novčanik i da udjeli nekome neku sadaku. Ali vidjet da je Islam mnogo, mnogo širi pogleda na pitanje sadaki od onoga kako to ljudi doživljavaju. Pa, kaže Imam Buhari ja, novo podpoglavlje, bab kudlu ma'rufin sadaka svako dobro djelo je sadaka. Kaže se u hadisu Od Đabira, sina Abdullahu, gdje je Allah posanika Ali se leto je sren kazao, svako dobro dijelo je sadaka. Znači bilo koje je dobro dijelo da čovjek uradi prema ljudima, tomu se smatra sadakom, pa je ovo znači, jedan izuzetno širok, širok pojam za sadaku, nije samo sadaka u islamu da čovjek dadi nekome Marku, već ćemo vidjeti da je u islamu i lijepa riječ je sadaka, i osmije sadaka, i prešutjeti, ne urijediti nikoga je sadaka i tako itd. Pa je pitanje sadake u islamu izuzetno, izuzetno široko. 6.022. hadis od Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu ta'an se prenosi da je vjerovijesnik, Sallallahu vjerovijesnik s.a.v. kazao Svakome je muslimanu obaveza da izdvaja sadaku. Svakome muslimanu je obaveza da izdvaja sadaku. Djelimično početak hadisa obavezuje sve ljude da udjeljuje sadaku što može biti i, ajde da kažemo, poteškoća. Pa je to u jednu ruku i bila nejasnoća ashabima, pa kaže, ashabi kaže u Božjem poslaniku, a šta ako nema, nije imućan, upitaš ashabi. Kaže Allah poslanik, radi će svojim rukama, te će tako pomoći i sebi i drugima. Parvan stvar poslanik kaže, svaki musliman bi trebao da udjeljuje sadaku. Ashabi doživljavajući sadaku na onaj način kako ga imi u većini slučajeva doživljaju, kaže Allah poslanik, ali ima ljudi koji nemaju šta da udjeljuju. Kaže Allaho poslanik da svako od nas bi trebao da se potrebao nešto zaradi, da ide da radi, pa da dio onoga što je zaradio sebi da ne iskoristi on i njegova poruca, a da dio udjeli na ime Sadaki. Kaže o sahabi poslaniku, a šta ako ne može ili ako to ne uradi? Čovjek ne može da radi, možda je bolestan, možda je slabašan i tako itd. Kaže Allaho poslanik, ali se letu se nam, pomoći će ono me koje je potreban, Odgovorio Allah, poslanik Alisa, idemo prva stvar, trebamo svi da udjeljujemo. Šta kaže ako ne mogu svi da udjeljuju? Kaže, treba da musliman zaradi, pa da sebe obskrbi, a nakon toga i da drugima udjelju. Kaže, a šta ako to ne uradi, ako ne može? Kaže, pomoći drugomi. Ovo je bilo, znači, mi zaradimo, sebi uzmemo i drugima dadnimo. Treći stepen je, mi ne zarađujemo ništa, već samo mi pomažimo. Čovjek nešto radi, Koliko je naše vraće muslimana kojima je potrebna pomoć da mu ti nešto pomogniš, kaže Allaho poslanik, i to je sadaka, da odeš nekom i nešto pomoći i to je sadaka. Kažu, a šta ako i to ne uradi Allaho poslanik, kaže Allaho poslanik, neka onda makar naređuje na dobro. Ok, ako ne možeš nikome pomoći, možeš li ti kada vidiš da neko nešto radi loše, da mu kažeš nevelja to brate ili kada vidiš da nekom je treba nešto sugerisati, savjetovati, preporučiti da mu to preporučiš. To može svako. Može li svako kazati dan prije Arefata da pošalje poruku svojim prijateljima, kaže ljudi sutra je dan Arefata ko posti ima nagradu. Sutra je dan Ašuri, možemo li naređivati dobro i odraćati od zla? Svi mogu, pa kaže Allaho poslaniku, poslani, a šta ako i to ne uradi Allaho poslaniće, neka se onda suzdrži od zla i to će mu biti sadaka. Allahu akbar, kako je vjera Islam lijepa, kako je savršena, kako je potpuna. Kako na pitanje Sadakije gleda široko? Ima li neko da ne može ispunti ovu zadnju tačku? Kaže Allaho ako ne može ništa od ove četiri kategorije, neka se suzdrži od zla i tomu je Sadaka. Da čovjek jednog dana kaže, e, evo sad sam tijelo ići na Facebook, tijelo sam tamo neke daje da operim, tijelo sam da komentarišim, tijelo sam da pogledam neki film, idem se danas suzdržati od grijeha i od uvrijeda, Piše se sadaka, Allahu Ekber, kako je era islam lijepa i kako je savršena. Pa vraćamo se, znači, e, sada idemo obrnutim redosljedom, najnižije stepen da čovjek kaže idem se suzdržati, neću nikog vrijeđati. 15 dana sam na Facebooku, sve živo, brišem patos. Znam sve daje, znam sve, daje, sve šehove, svu lemu gdje je ko pogriješio od normalno, ja ne znam njihovo znanje, ali ja znam njihove greške, najbitnije mi je da naučim njihove greške. A šta oni imaju hajra i znanja i dersova i propisa, to meni nije bitno, meni je bitno da znam njihove greške. Eh idem po cijeli dan ja, hajde kažemo, brisati patos sa dajjama i sa ulemom. Pa jednog dana čovjek kaže tobe je tobe je Hajde da jedan dan muslimani vide da ja nemam konekcije. Nema me. Nisam više da se ljudi iznenadi. Jer imate ljudi koji su 24 sata na internetu. I on jedan dan kada bi postio od interneta, to bi bio događaj. Svi bi primijetili nema njega. Allahu ekver lik komentariši, povuku se, posti. Jer imate ljudi i trebamo naredi da posti od interneta. Znači imate ljudi koji dnevno gubi toliko dobri dijela, njemu i najbolji reći, brate, haj molim te za posti od interneta. Za tebe je najbolji post da postiš da nisi na internetu. Pa je najniži stepen kako učiniti sadaku da ljude spasiš svog zla. Jezik šuti, prsti šute, internet diskonektovan, elhamdulillahi rabbilalemin. Malo bolje od toga jeste da čovjek naređuje na dobro odvraća od zla. Znači, drugi stepen je naređujem na dobro odračan od zla. Vidim da je neko nešto, znači potrebno da mu pojasnim, ja mu pojasnim. Neko radi nešto loše, ja ga o, posavjetujem. Nešto dolazi što što bi mogao preporučiti ljudima neki propis, kuranski ajet, hadis, preporučim ljudima. Treća kategorija jeste da čovjek pomogni nekomi u islamu pomaganje drugim ljudima je na visokom stepenu pohvalnosti. Lao polčlani Arisa el kaže u onom vjerodostom Hadisu, da odim pomoći bratu muslimanu. Draži mi je nego da budem u džani mojoj u Medini mjesec dana u itikafu. Pa pomoći drugima je svakako veliki vid sadaki i izvjetno pohvalno mjesto u islamu. Nakon toga još pohvalnije je da čovjek zaradi svojim rukama i metak I da ga on udjeli. Znači zaradio je, obezvijedio sebi egzistenciju i nakon toga dio imjetka je utrošio. Mi znamo na vjerovodostan hadijskoj zabilažjima muslim, da je lovoposlanik se Ratos Ram spominjao čovjeka koji je išao kroz pustinju, pa je čovjek začuo, obla, začuo glas koji se obraća oblaku i kaže idi ispusti vodu na baštu tog i tog. Kaže ovaj čovjek o kojem gori pastanik, pa sam vidio oblak kako je promijenio pravac skretanja, otišao i ispustio vodu na jedno brdo, na jednu padinu, pa je voda otekla u jednu baštu. Pa je čovjek otišao da vidi ko ima u toj bašti, pa je zatekao jednog čovjeka koji razvodnjava vodu po bašti. Pa prvo što mu je rekao, kaže: "O Allahu, robe, kako se zoveš?" Ovaj se iznenadio, nit pita ni selam mali, ništa. "Kako se zoveš?" Kaže šta je brate, otkud me to pitaš? Kaže, bio sam malo pri u pustinji, vidio sam oblak iznad oblaka i neko se obratio oblaku da ide ispustiti vodu na baštu tog i tog. A ovaj čovek je prije toga njemu kaže ja se zovem tako i tako, kaže ovaj pa sam čuo da je rekao tvoje ime da ide oblak ispustiti vodu na tvoju baštu. Pa ga onda pita čovjek: "Moli te reci mi, šta to ti radiš da si došao na stepin da oblaci mijenjaju pravac kretanja i spuštaju svoju vodu samo na tvoju baštu?" Kaže: "Kada si me veću pitao, onda ću ti odgovoriti. Ja kažem o u mojoj bašti što vidiš kada pobereim plodove, trećinu pojedimo ja, žena i djeca, trećinu zasadimo i trećinu podijelimo." Allahu ekber trećinu pojedimo, trećinu posadimo i trećinu podijelimo, pa je udjeljivanju islamu da čovjek zaradi pa udijeli na jednom posebnom stepenu, posebnom stepenu pohvalnosti i prvi stepen jeste da glavu poslani kaže svakome muslimanu obave za svaki musliman bi trebao da udjeljuje sadaku. Ovaj hadis je hadis nam jedan veliki, veliki hadis koji otvara čovjeku vrata optimizma. Jednostavno nema insana koji može reći danas ja ne mogu dijeliti sadaku vidjećemo drugim hadisima Allahu stanje kaže kelimetun tayyibe sadaka li je priječi sadaka osmi je sadaka da imate ljudi teško im je te sadake da se nasmije bratu muslimanu znači imate ljudi koji dođu u džamiju on je namrgođe nekakav srdit ljud, kao on nešto neko kao bojkotuje on je nešto se napuho i tako dalje Ozarenost lica, eselamu alaikum brate, ozarenost lica je sadaka, lijepa riječ kako je komšija, kako zdravlje, kako vaša djeca, šta ima, kako u školi, kako na poslu, lijepa riječ, sadaka, osmi sadaka, šutiti da ljudi ne budu iskušani tvojim usibetom interneta, sadaka pa je islam znači toliko širok, toliko lijep, otvara vrata, nemoguće da dođe. Čovjek kaže, ja bi danas da udjelim sadako, ali ne mogu. Ako je iskren, može. Nakon toga, Imam Buharija stavlja novo poglavlje i kaže, bab, kelimetu, uh, tajibul kelami, lijepa riječ. Od Ebu Huriri, radijel Allah, to je nam se prenosi da Allah kazao lijepa je riječ sadaka. Allahu akvar. Lijepa riječ sadaka. Ovo nam pojašnjava koliko je termin u islamu sadake širok. Koliko je termin sadake u islamu širok. Da čovjeka postakneš na zikr. Da postaje li teško na Facebooku u 9 sati zajtra objaviti kazat ljudi nemojte zaboraviti klanja duha namaz. Ljudi započnite dan riječima Elhamdulillah Allahu ekber, subhanallah, depro čitajte ovaj ajet, pogledajte ovaj hadis, poslušajte ovo predavanje, neko tamo održi predavanje, neko drugi presluša predavanje pa interesantan dio predavanja od dvije minute održi i tebi pošali i tebi teško samo uzjeti i reći pošali svim mojim kontaktima enter. Lijepa riječ, nemoj pocijenjivati dobro, dobro djelo. La tahkirane minal ma'rufi šej'a. Allaho sami kaže, nemoj bolam pocijenjivati dobro djelo. Šta može biti bolji nego da nekom mi pošalješ video klipu kojim se postiče na namaz, na zekijat, na post, na Hadž, na ostavljanje grijeha, činjenje onoga što mu koristi. A to si postigo samo jednim pritiskom na jedno dugme u svojem mobitelu. Lijepa riječ, da čovjek kada sretni muslimana, što svi moraju znati da ti imaš problema, pa si na mrgođem, pa si na srdit, pa si ljut. Selam alaikum, džesi brate, šta ima, kako si. Lijepa riječ, lijepa riječ. 6.000, hadis, Od Adija ibn Hatima se prenosi da virjesnik sallallahu aleyhu sallame spomenuo je vatru pa je zamolio Allah da ga od nje njej sačuvaju krenu lice. Zatim je spomenuo vatu pa je zamolio Allah da ga od njej sačuvaju krenu lice. A zatim je rekao čuvajte se vatri makar i polovicom hurmi. A ako nito nema onda bar lijepom riječu. Ekver, čuvaj se vatri. Nažalost danas ljudi moramo, moramo biti Moramo biti otvoreni, moramo pokušati, pokušati nekoj našoj braći otvoriti oči koliko ljudi danas gube svojih dobrih dijela sjedeći na internetu. To su gibeti, to su nemimeti, to su potvore, to su laži, to su, to su minimalno što se može reći stvari koje se ljude ne tiču. Ljudi pišu, pričaju, govori, komentarišu stvari od kojih su oni toliko daleko. Nemaju pozadinu, nemaju šerijetsko znanje, nemaju e, informacija. Ljudi samo troši svoja dobra dijela. Pa se čovjek vijednik danas treba čuvati da ova plastika ne bude razlog da čovjek, ne daj Bože, završi u džehennemu. Čuvaj se vatri, pa makar sa pola datulji. Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma i-potpunosti Islama, da ostaviš ono što te se ne tiče. Ostavi se drugih ljudi, posveti se sebi. Kažu islamski učenjaci od pokazatelja da je da je insan skrenu, da je u dalaletu jeste da se sikira od drugim ljudima ne sikira se o sebi. Svako od nas ima mahana, pogledaj u sebe, u svoju porodicu, kad si zadnji put učio Kur'an, kad si dao sadaku, kad si klanjao noćni namaz, kada, kada, kada, a nas interesuju daje, ulema, predsjednici ummet. A nismo riješili osnovne stvari u svom životu, ne kontrolišemo jezik, ne kontrolišemo oči, ne kontrolišemo srce, ne kontrolišemo učenje Kur'ana, svoj namaz, ali nas interesuju druge stvari, za koje sigurno nećemo biti pitanje. Pa kaže Allaho poslanik, čuvaj se vatri, makar sa polovicom hurmi, ako ni to nema, onda barem sa lijepom dječju. Nakon toga, jedno interesantno i lijepo poglavlje, nakon što je e, Imam Buharija spomenuo, e, Par argumenata koji ukazuju koliko je pitanje sadaki u islamu široko i da ne postoji čovjek koji ne može udjeljivati sadaku svakodnevno, prelazim Buharija na jedno novo poglavlje, odnosno podpoglavlje, kaži er fil Blagost u svemu. Blagost u svemu. Čudno je, zaista je čudno kako imate ljude koji se pozivaju na sunet Božijeg poslanika, ali se, letu, asram, a u svemu grubi, u svemu namrgođeni. Kaže imam boharija, poglavlje, blagost u svemu. Čovjek vjernik treba da bude blag i sa muslimanima, i sa nemuslimanima, i sa životinjima, i sa neistom mišljenicima, i sa istom mišljenicima. Mi imamo jednu skupinu ljudi koja se svakim danom znači sve više forsira. Samo blago sa ljudima koji su kod mog daje, kod mog šeha, samo sa njima, džesi vrate, šta ima, svi ostali su u balaletu, u zabludi. To je daleko od sunneta Božijeg poslanika. To je neispravno ra razumijevanje vjeri. Božijeg poslanika iši naređuje A iša blago sa židovima. A iša blago sa židovima. Pa neki ljudi neispravno razumijevaju neispravno razumijevaju pitanja vjeri. Kada iši radi Allah, se prenosi da je jedna grupa židova ušla kod Allahog poslanika, salatu, sram, pa su mu rekli Esamu alik Esam, smrt, otrov, smrt tebi posliniće. Pazite, stavljeni, samo slovo L. Esalamu alik, esamu alik. Smrt tebi, Allaho posliniće. Pogledajte pokvarenosti. Ulaziš u tuđu kuću. Hajd dobro, neko tebi došao, pa ti da njega tako. Dolaziš nekom ulaziš u kuću i ne stidiš se. Kao što se nisu stidjeli, Kada, kada su došli, kada je došao Abdullah ibn Selam e, poznati židov, kada je za vrijeme Božijeg poslanika Aliih Selatu Selam primio islam, pa kaže ovaj pobožni i cijenjeni Asaf, kaže Allaho poslaniće, ja bi volio da ti ispitaš židove prije nego što oni dođu, e, što saznanje se na primio islam. Kaže kako ćemo, ja će se, kaže, sklonti ti njih, pozovi, pita ih za mene. Pa kada su ušli kod Božijeg poslanika, kaže, šta kažete o tom čovjeku? To je naš najbolji, najučeniji, njegovo porijeklo, sve, okej. Okay. Kaže, hajde iziđi. Kada su on njegovogledali primio islam, oneka je najgoriji, najpokvareniji, najgore sorti. U istom momentu, ljudi se ne stidi. Obraz ko John. Sad kažu najbolji, najučeniji, najpobožniji, najugledniji. U istom momentu, minuta, najgori Pogledajte pokvarenosti. Dolaziš u kuću najboljeg insana i kažeš smrt tebi. Najbolji insan koji kročuje u planetom. Smrt tebi. I pogledajte reakciju. Kaže Aisha razumjela sam šta su kazali pa sam i ja rekla neka je na vas smrt i otrovi proklijesto. Tada je Allah poslanik Alisa rekao Aisha polako Allah zaista u svemu voli blagost. Allahoposlanik je rekla sam, zar nisi čuo šta su rekli? Kaže Allahoposlanik, jesam, već sam ja rekao, wa alikum, i vama, odgovorio Allahoposlanik, ali se letu osalam. Pogledajte, braćo moje draga, tu ličnost, pogledajte tog Allahoposlanika, ali se letu osalam, zamislite da nama danas neko uđe u kuću i kaže, smrt, da Bog da umru, kako bi mi reagirali? To je Muhammed, alihi salatu wasalam. Što ove hadise ne citira zapad kada vrijeđa poslanika, alihi salatu wasalam. Što ne citiraju ove hadise. Kako se odnosio prema ljudima koji nisu iste religije. Došli u njegovu krč u kuću. Smrt tebi. Ivama. Završen bojrum. Sjetite. Ivama. Kaže Allah, poslanik drugom hadisu, a iša. Ja znam da se njihovom neće odazvati Allah. A mome hoće. Završena tema, završeno, i vama, assalamu alaikum, završena tema, ali je pojenta <speaking> kaže Allah uposlanik alaihi salatu wasalam, mehlen ja inna allaha juhibbur rivka fil emri kullihi, aisha, Allah voli blagost u svemu, isani muslimanima blagost, i onome ko te uvrijedio, blagost, i onome ko ne razmišlja ko ti, blagost, Ti naši upaljeni momci koji bi željeli da pre, za 15 dana promijeni planetu, je li misli neko da će neko oteve privatiti istinu sa tako namrgođenim licem? Nemoguće! Prijivati će istinu kada ga respektuješ, kada ga poštajuš, kada budeš vesel, nasmijan, ozaren. Brate, mogli ti nešto kazat. Deda da te posavjetujem? Namrgođenost, osornost, potvaranje, gibet, omaložavanje, sumnjanje, potvore, ma to ne vodi nigdje. Niko od tebe neće istinu privatiti bez obzira kolika bila. Pa vidimo, znači, ovaj hadis nas uči blagostu svemu. Gdje god čovjek može da bude blag, neka bude blag. U 6.025. hadisu, ovo je Imam Buharija ovdje citirao u skračinu verziju ovog hadisa, od Enesa Ibn Malika se prenosi kako jedan beduin. Pomoklio se u džami Allah poslanika, ali se letu se pa su se oni prema njemu uputili, željeli su da reagiraju i da ga spriječi. Allah poslanik je samo rekao nemojte ga prekidati, zatim je naredio da se donese kanta vodi i da se polije po to mjestu. Čevo jedan poznati hadis koji ukazuje kakav je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi kao pedagog, kao učitelj, kao odgajatelj. Čovjek došao, zamislite danas taj situaciju da dođe čovjek i u džamii izvrši nuždu. Svi bi mi reagirali, prvo što bi rekli došao je je nas provocira, došao je da nas omalovažava, nisi nigdje to mogao uratiosim u džamii. Došao čovjek Božji poslani ih zna da ti pustinjaci, beduini, ljudi, jednostavno nekada im nedostajete osnove, znači kodeks ponašanja, ne znaju, ljudi su znači jednostavno takvi, grubi. Vidjeli smo neku noć, hadis, dolazi i čovjek kaže, Allaho posljed će vam desetero djeci, nikad njedno poljubio nisam. Drugi dolazi Božjem poslaniku, poslanik ide, potegne ga za jatnu toliko da oslika se na vratu Božjeg poslanika grubost od koliko, znači to zagrebi kožu Allahov poslanika li sallatu selam. Onda ovaj čovjek dolazi, učinio, izvršio malu nuždu, krenuli ljudi reagirat, Kaže Allah, puste, gotovo, počuj ne diraj. Kada je završio, kaže lopusen, pospite vodu i završena stvar pa znači boži poslanik alejhiselatu selam najbeli učitelj najbeli učitelj koji kroči o zemljom uči nas kako treba da se ponašamo međusobno jedni prema druga i kada pogrišimo i kada pogrišimo treba da budemo jedni prema drugima istrpljivi i tolerantni i ahlakli i sa lijepim edebom nakon toga kaže imam buharija novo poglavlje bab ta'awunul mu'minina ba'dihim ba'd jedinici međusobno podpomažu jedni drugi novo podpoduglavlje svojstvo vjernika jeste da se jedni s drugima podpomažu u životu kaže se u hadisu od Ebu Burde a ovaj od svoga oca Abu Musa'a je riyasnik sallallahu alayhi wa sallam rekao vjernici su kao međusobno čvrsto povezani dijelovi zgrade zatim je isprepleao svoje prste kaže al-Bustanik alihi salatu wassalam al-mu'minu lilmu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha thumma shabbaka bayna asabi'ihi primjer mu'mina je primjer jedne građevine jednog plota jednog zida oni se jedni na drugi naslanjaju pa al-Bustanik ovako isprepleo svoje prste. Mu'min ne može živjeti sam, bez obzira treba ti nečija pomoć. Pa se danas ti nasloniš na mu'mina, sutra se neko nasloni na tebe, treba ti pomoć, treba ti savjet, treba ti kritika, treba neko da sasluša tvoje probleme, treba neko da, da plaćeš na njegovom ramenu, treba neko da ti pozajmi novca, treba neko da te ukopa, treba neko da te ogasuli. Muslimani ne može čovjek živjeti sam, Islam podstiće ljude da budu društveni, da se podpomažu. Primjer mu'mina je, kaže, primjer građevini. Vidjeli ste, ne može jedna cigla ništa, ali kada stavimo dvije, pa jedna na njih, pa poveže tri i tako dalje. Tako i muslimani, primjer muslimana je takav da se međusobno vezuju, da se međusobno podpomažu. U drugim hadisma proširene verzije ovog hadisa je došlo primjer muslimana u njihovoj ljubavi, u međusobnoj toleranciji. Pažnji je primjer tijela. Primjer tijela kaže kada jedan dio tijela se razboli, ostali dijelovi tijela reagiraju, odazivaju se nesanicom. Bolite nožni prst, a ne može san na oči doći. Temperatura u glavi, ali možda čovjek ima upalu u nogama. Pa se tijelo jedno s drugim suosjeća, pa tako treba da bude i primjer mu'mina muslimana. Nakon toga, hadis 6.027. vjerovjesnik, sallallahu alaihi wa sallam, sjedio je kada je došao jedan čovjek da nešto upita ili zatraži. Pa se prema nama okrenuo licem i rekao, zauzimajte se, Bićete nagrađeni, ovdje prevedeno, a Allah će preko jezika svoga vjerovjesnika odrijeti ono što on hoće. Ovo je... Eajde kažemo bukvalno preveden hadis da Allahu prvi dio je definitivno ispravno preveden i drugi je ispravno preveden, ali poprilično bukvalno preveden, onako kako bi čovjek sada pročitao, skoro pa ništa ne može naučiti iz ovoga hadisa. Allahu poslanik kada bi neko dolazio kod njega, Allahu poslanik govorio zauzimaajte se. Znaci jedno od svojih kako čovjek može pomoći muslimanu da se za njega zauzme kod drugih ljudi. Nažalost, to nam je danas i te kako potrebno. Znači, nekada se ne traži od tebe da ti pomogniš direktno. Ti možeš to završiti telefonom. Nazoveš čovjeka u firmi i kaži, brate, ima jedan naš brat, treba mu posao. On kaži, samo reci, ja ću ga zaposliti. Ništa, znači ti si, sve što si uradio jeste, Marka, razgovor, ali si možda čovjeku riješio njegovo pitanje životno, možda od sutra će zaraditi na faku i svojoj supruzi i djeci i riješio se dugova i problema i možda će dobiti za tebe čitav život. A šta si uradio? Ništa. Jesi, uradio si, zauzeo si se. Brate, znam tog čovjeka, povjedljiv je, dobar je, vrijedan je, moralan, možeš li mu molim te dati posao? Znači, u islamu je i to nagrada. Kaže Allahu poslanik, ali se letu wasalam, išferu, tuđaru, zauzimajte se, Bićete zato nagrađeni. Allahu ekber. Vidite, čovjek traži posao, znaš ga da je povjerljiv, da je česti, da je moralan, da je kompetentan. Nazoveš čovjeka, brate, možeš mu dat posao, mogu. Samo što si to uradio... Tuđeru, bit nagrađeni. Sve dok taj čovjek radi, ti imaš nagradu. Sve dok on financira svoju djecu, svoju suprugu, od toga živi na halal način, otišao na hađ, otišao na umru. Imaš nagradu. Samo zbog zauzimanja. Pogledajte kako je islam vjera lijepa. Ja sam govorio dosta puta o tome. Islam poziva ljude da se jedni drugima kažemo koristi. Ideja. Imaš ideju. Kažeš nekome Šta mislite se pokrini taj projekat? I taj projekat se pokrini. Ti ćeš imati nagradu za taj projekat, možda makar nisi dao Marku za njega, ali si dao ideju. Dao si ideju. Pa Islam nagrađuje i zauzimanje. Islam nagrađuje ideje. Pa kaže Allah poslanik, alaihi salatu selam salam, išfe'u tuđaru. Zauzimajte se. Bićete nagrađeni zbog toga. Bez obzira... Čak kažu islamsku vi se zauzmite, vi ćete biti nagrađeni, da li se ono onome čovjeku zbog koji se vi zauzimali ispunilo ili ne ispunilo ono što on traži, vi ćete biti nagrađeni. Hadis kaže, zauzimajte se, bićete nagrađeni. Dođe ti čovjek, kaže, brate, možeš li mi pomoći da se zaposlim? I ti nazoveš nekog čovjeka i brate, bili ga mogao zaposkati, stvarno ne mogu, nema mjesta ti ćeš biti nagrađen innamal a'malu binniyat doista se djela vrednuju po namjerama ti si poduzeo što si mogao pa kažu islamski učitelji čovjek će biti nagrađen da li se ispunilo ili ne ispunilo ono što smo se mi zauzimali za njega i ovaj zadnji dio kaže Allah poslanik waliqdi Allahu ala lisan nabih maša A Allah će preko jezika svoga vjerovjesnika rediti ono što hoće. Ovo je bukvalno preveden hadis, kažu islamski komentator, ovi riječ u osnovi znači, nakon prvog dijela Allah poslani kaže, ali se reto se zauzima, i se biti nagrađeni, pa nastavak hadisa bi bio i ako se to njemu ispuni, ono što se traži, to je po Allahom kaderu, a ako se ne ispuni, opet je to po Allahom kaderu. Znači, vi se zauzmite. Ako i dobije on ono zbog čega ste se zauzimali, to je kader, Allahu, vi ste bili razlogom da se to ispuni, a isto tako, ako se vi zauzmite i to se ne ispuni, opet je to Allahov kader i Allahov odredba. Ovaj hadis, znači, definitivno jedan veliki hadis koji otvara jedna nova vrata u Islamu, a to je vrata posredovanja za uzimanja. Nekada čovjeku nije potrebno da mu dadiš sto maraka, već mu je potrebno se kodnje za njega kod nekoga zauzmiš. Ako čovjeka znaš godinama da je povjeljiv, da je česti, da je moralan, svakako to nosi i, i dozu e, odgovornosti. Odgovornosti ti si nazvao čovjeka i garantuješ, preporučuješ. Sutra ako ne ispuni, čovjek tebe zove kaže halo, koga si mi poslao? Pa je tu mać dvije oštice i zato insan u jednu ruku rizikuje Ali, inšala, isto tako i da se njegovim sebebom neći problemi riješe i da bude zbog toga nagrađen. Nakon toga, nakon toga, ايهد نوو исто поглавље ријечи има Бухарија је насловио поглавље ријечима عзишног аллаха субханаху таале у сури من ישфа шафаата хасинатин يكن له نصيب منھا ومن يشفا شفاعه сийатин يكن له كفل وكان الله على كل Znači ovo je poglavlje, samo naslov poglavlja onaj koji se bude zalagao za dobro bi će i njemu idio u nagradi a onaj koji se bude zauzimao za zlo bi će i njemu idio u kazni. Allahu ekber, gledajte kako islam savršen i lijep. Pozoveš ljude u hajr, ljudi radi je hajr ti imaš sevap kao i oni. Ti ljudima preporučiš da posti ponedljak i četvrtak, kada god oni posti ponedljak i četvrtak imaš i ti sevap. Ali ti ljudima Prvi doneseš u Bosnu i Hercegovnu Nargila bar. Svi Nargila barovi koji se otvore nakon tvog Nargila bara, a svi to od tebe naučili, sve ćeš ti biti griješan. Ti donio neku nemoralnu radnju, neku državu, ti ljude to mi naučio, svi koji to nauče imaćeš ti njihove grijehe. Ti ljude pozoveš u neki grijeh, urade neki grijeh, sve što budu uradili oni griješni i ti griješan. Pa u islamu znači za uzimanje pozitivno imaš nagradu, za uzimanje negativno imate negativni zauzimanja. E brate, ima jedan mušterija treba mu drugi, samo pošalji baš završeno. Aha, zauzimanje negativno. Brate, treba ti jedan izbacivač u diskoteci, imam jednog nabildanog, pošalji treba mi. Aha, diskoteka i tako dalje. Zauzimanje za negativne stvari imaš grijeh. Za uzimanje za pozitivno imaš sevap. Kako islam lijep, jasan, precizan. Podstiče na podpomaganje u pozitivnom smislu. Podstiče da se ne potpomažemo na zlu. Wataavanu alelbiri, wataqwa, wala taavanu alelithmi waludvan. Pomažite se alelbir, na dobročinstvu, wataqwa i bogobojaznosti wana ta'awana 'ala al-ithmi wal-'udwan in nemu se podpomažjete na grijesima niti na neprijateljstvu nemoj da se podpoma E, brate si pogledaj ovaj film je si pogledaj seriju je si vidio čuvajte se da budete dio dio u lancu koji čini grijehe jer ćete imati grijehe oni koji su grih naučili od vas Nakon toga, u istom tom poglavlju, imam Buharija citira ovaj hadijs kojeg smo malo prije e, spomenuli, da je Allaho poslanik ali se leto stran, kada bi neko došao da nešto traži, i bi rekao, zauzimajte se za njega, bit ćete nagrađeni. <clears throat> Nakon toga, novo pod kaže imam Buharija, Bab, lem je kunin nebiju fahišen, uole mu te fahiša. Jer uvijesnik, sallallahu alaihi wa bio nije bio ni nepristojan, ni bestidan. Jedan od opisa kako su ashabi opisali Boži poslanika, alaihi wa sallam, da Boži poslanik nije bio ni nepristojan, ni bestidan. Imate ljudi koji jednostavno, kada pratite njegovo ponašanje, ne možete da vjerujete da ljudi takve stvari pišu, da takvi ljudi objavljuju stvari, da takve stvari govori. Pa je sunnet Božijeg poslanika, Enes radi Allah upisuje Božijeg poslanika, nije Božijeg poslanik bio nemoralan, nije bio bestidan, nije bio nije bio nepristojan. Odnes ruka se prenosi, ušli smo kod Abdullah ibn Amra kada je, smo avijom došao u kufu, pa je on spomenuoši Allahog poslanika, ali se let u rekao, nije bio ni nepristojan, ni bestidan. Dodavši da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, u najbolje od vas spadaju oni koji su najlepšeg vladanja i ponašanja. Dvije stvari, znači opisuje, Moavija radi Allahu ta'ala anhu, o, opisuje Boži postanik kada je kazao, nije bio nepristojan i bestidan. Nije bio nepristojan i bezstidan. Tako da oni koji hoće da slijede Božjih poslanika, Alihiseledu selam istinski, onda treba da pazi na ova svojstva. Božji poslanik Alihiseledu selam nije bio nepristojan i nije bio bezstidan. Nakon toga je dodao, kaže, Allahov poslanik nam je govorio: "Najbolji od vas i među vama spadaju oni koji su najlepšeg vladanja." Jačo inshallah E, za kraj samo pošto ovo, evo, vidimo u kontekstu lijepog ponašanja, spomenuti nekoliko argumenta koji ukazuju na bitnost lijepog ponašanja u islamu. Nažalost mi imamo e, neke kategorije ljudi, opet se vraćamo gdje imate ljude koji pravi katastrofalne greške u životu, ali, kaže, bitno mi je da mi je isprava nakijida, kakav je moj ahlat, tome tome ne interesuje. Neki dan sam imao slučaj da čovjek mi priča lik, znači toliko eh, javnih grešaka, toliko greš grešaka, čovjek dođe i javno duhani pred ljudima, ali on zna da je šeji safetu, dalaletu i zabludi i tako dalje. Znači, on ne vidi sebe, on ne vidi svoje postupke, javno u društvu konzumira duhan, ali on zna da je šeji safetu, dalaletu i zabludi. Pa je, braćo moja draga i sestre, u islamu veza između ahlaka i akide neraskidiva. Kada vam čovjek dođi i bestidan, i ružno govori, i potvara, i laži, i tuče suprugu, i tuče roditelje, i vara, i krade, kaže, slušaj, meni akide ispravan, ahlak, me ne interesuje, znaj da taj čovjek laži. Nemoguće u islamu odvojiti ahlak od akide, nemoguće. Božji poslanik ovdje kaže inne min khiyarikum ahsanu kum khuluqa najbolji među vama su oni koji su najljepši ponašanja najbolji hoćeš da budeš najbolji e ovo je put Znali su neki koji eto spocijeli dan sjedi na internetu pa e, gledaju djece u kojeg daje nač pogrešno zakopčano dugme na košulji pa da o tome napišu kakav post nama prigorkave vi pričate mnogo o ahlaku Vjerujte da nekada ljudi znaju te bolje definisati nego ti sam sebe. Nekada tim bolesnim ljudima treba kazati, da molim te time definiši, ja se još u životu nisam definisuo. Kaj vi samo pričate o ahlaku? Da, najbolja definicija. Mi pričamo o ahlaku. Kaže Allahu poslani kališi salatu selam i nema buistu. I nema buistu. Oni koji znaju arapski jezik znaju šta ovo znači. I nema Znači, samo, samo sam zbog toga poslan in nema bu istu li utemnime me karim ahlak. Ja sam samo isključivo poslan da ljudima u potpuni implementa svojstva. Pa pozivati u ahlak, to je sunnet Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. Božji poslanik kada bi birao između dvije situacije, uvijek je birao između onoga lakšeg i blažeg. Pa je to sunet Božijeg poslanika, alihi salatu Selam ljude pozivati na moral, na čednost, na ozarenost lica, na iskren odnos prema majci i supruzi i komšiji i muslimanima i nemuslimanima i neisto mišljenicima. To je islam. Ko hoće da shvati, nek shvati. Ko hoće da nauči, nek nauči. Onaj ko hoće da lupa glavom kroz zid, nek lupa. Ovo je Buharija. Ovo je Buharija. Allaho poslanik ali se letu sada nam kaže među najboljima među vama i najbolji među vama su oni koji su najljepšeg ahlaka. Hoćeš da nam pokažeš svoj islam? Mene interesuje tvoj islam kako se prema mene obhodiš. To koliko ti navječe klanja što mene ne interesuje. To između tebe i tvoga gospodara. Tvoj islam kod mene se ogleda kako se ti obhodiš prema meni. Prema komšiji, prema djetetu, prema supruzi, prema majci, prema daji, prema ulemi. To mene interesuje. Koliko ti postiš, koliko klanjaš, koliko učiš Kur'ana, to mene ne interesuje. To između tebe i gospodara. Mene interesuje tvoj dio islama, odnos tebe prema ljudima. Pa kaže Allah posanik u hadisu, Hadis 6.029 u najbolji od vas i među vama spadaju oni koji su najlepšeg ahlaka. Allahu posanik alih seletu eseram onom vjerovostnom hadisu kaže kada govori garantujem kuću u podnožju dženneta. Pa garantujem kuću u sredini dženneta i garantujem kuću u najvišim stepenima dženneta. Komi? Limen hasune hulukuhu onome ko ima lijep ahlak. Allahu ekber. Da je rekao in kuću čovjeku podnožu dženeta, to je nagrada. Bilo kakva kuća u dženetu za ahlak je nagrada. Ali ne, najveći stepen dženeta limen hasune hulukuhu, onaj ko je lijepog ahlaka. Prema majici blag, prema otcu blag, prema djetetu blag, prema komši blag, prema nevjerniku blag, prema supruzi blag, prema puncu i punici blag. Blag, lipo garlaka, lipo ponašanja. Vidjećemo posli Allahu poslanika li se salatu selam kaže među najgorim ljudima su oni ljudi od kojih ljudi bježe bojeći se njihovog zla. Wallahi ma te među muslimanima takvih ljudi kada ga vidite, elhamdulillahi idem ja u drugu ulicu. Nemoj da sam blizu njega. Od njegovog jezika, od njegovog ponašanja. Među najgorim ljudima su ti ljudi, kada ljudi bježe od takvog društva. Ja imam ljudi kada vidim da je taj insan u grupi, odmah izlazim iz te grupe. Želim da budem u grupi u kojoj se on nalazi uopšte. Zbog njegovog zla, zbog njegovog jezika. Takvi Takvima poslani kaže, među najgorim ljudima koji postoje su ljudi koji ljudi ostavi bojeći se njihovog zla. Pa kaže Allahu, poslani, kaliji, salatu, selam, i garantujem kuću, ene zaimun bi bejtin, fi ala, garantujem kuću u najvišim stepenima, u najvišim stepenima dženneta, onome ko ima lijepo ponašanje. Svakako, govorite o lijepom ponašanju, mi smo to, ilhamdulillah, potvrdili stotine puta, ne isključuje da se govori o namazu. I god se govorio postu i zekatu i hađu i o vjerovanju Allaha i ostavljanju grijeha i okamati i razgoljčenosti i alkoholu i kladionicama. Alhamdulillah mi smo to sve govorili. Ali ahlak ahlak ahlak. Također kaže Allah poslanik se letu selam kada su ga pitali Allahu poslanici šta će najviše ljudi uvesti u džennet šta u jehennem. Allahu ekber da nas danas neko upita šta će najviše ljudi uvesti u džennet a šta u džehennem šta bi mi rekli oni koji ne znaju ovaj hadis kaže Allah poslanik najviše će ljudi uvesti u džennet et takva vuhusnul huluk bogobojaznost i lijepo ponašanje i lijepo ponašanje ako supruga ne smije dozvoliti da njen muž priča o njoj onda je problem ako muž ne smije dozvoliti da njegova žena priča o njemu Onda je problem. je takvo ovo husnul huluk, bogobojaznost i lijepo ponašanje, zbog čoga će najviše ljudi ući u džennet. A najviše će ljudi ući u džennem, zbog čega? Zbog jezika i spolnog organa. Pa čovjek treba da se pazi onoga, zbog čega najviše će ljudi ući u vatru i da pokuša da bude od onih koji će, čija će dijela najviše ljude uvesti u džennet. I pred kraj, evo još samo nekoliko hadisa koji govori o vrijednosti lijepog ponašanja i time ćemo, ako Bog, da izavršiti ovo naše predavanje. Kaže Allah poslanika alaih salatu selam, Meni najdraži, Allahu ekber, meni najdraži i najbliže će meni sjediti na sudnjem danu. Ko? Ahsenu kun huluqa, oni koji su najljepšeg ahlaka i najljepšeg ponašanja. Allahu ekber, Allahu ekber. Oni koji najviše voli i poslanik i najbliže će biti sjelom kod Božije poslanika oni koji imaju najljepše ponašanje. Kaže Allaho poslanik, ali se, se nam, ne postoji na sudnjem danu nešto teže na vagi dobrih dijela čovjeku od lijepog ponašanja. Pa jedno od najtežijih dobrih dijela koja može čovjek staviti na tas dobrih dijela jeste da bude blag da bude milostiv, da bude ozarenog lica, da bude povjerljiv, da bude lijepog odnosa prema svim ljudima koji ga okružuju. Isto tako kaže Allah poslanik, čovjek će lijepim ponašanjem, čovjek će lijepim ponašanjem dostići stepen čovjeka koji klanja noćni namaze na file i čovjeka koji, koji u toku dana posti. Čovjek će lijepim ponašanjem postići stepin klanjača koji klanja na file i čovjeka postača koji koji posti dobrovoljni post čime je to postigao čime to postigao lijepim ponašanjem prema ljudima koji ga okružuju kaže Allah poslanik se letu se nam akmelu'l mu'minina imanana najpotpunijeg imana to kada dođe ona insan i kaže akida je ispravna ahlak mi je loš poslaniji kaže Najpotpuniji imana su oni čije je ponašanje najlepši i na kraju onaj hadis koji je toliko jak i toliko sveobuhvatan inna buistu li utammim makarim alakhlaq doista sam kaza Allahu subhanu ve taala ki je poslan doista kao da je samo to cilj njegovog slanja poslan da ljude pozove da robuju Allahu subhanu ve taala Ali u ovom hadisu kao da želi rezimira svoju misiju u jedan, jedan hadis doista sam samo poslan da ljudima usavrшим lijepe osobine. Molim Allahu svtoga da nas učini na putu istine. Molim ga svtoga da nam bude milostni na sudnjem danu. Subhanak Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka